Franciaország, Párizs, két hónappal korábban, áprilisban. Az amerikai elnök hagyta kihűlni a kávéját. Túl voltak már minden fogáson, és a szomszédos tükörszobából már mindenki járt a szalomban. Alkút kötöttek, nem túl lelkesen, félúton megtalált kompromisszumot. De neki még kétségei voltak. Joe Biden nézte ezeket a férfiakat. Kémfőnökök, különleges hadműveletek parancsnokai, nemzetbiztonsági főtanácsadók és külügyminiszterek, az óceán mindkét partjáról. Nézte ezeket az őrülteket. Mert azok voltak mind. Kicsit őrültek. Gátlás és félelem nélküli hazárdjátékosok. játékosok. Aggájaik persze voltak, de nem féltek. Mint mindenki a történelem hasonló pillanataiban, látott ő már ilyet sokszor. Az elmúlt évtizedekben jöttek, mentek előtte ezek a figurák, csak az arcok és a nevek változtak. Mindig mindegyik cselekedni akart, azonnal tenni valamit, mert megértették, hogy az adott pillanatban cselekedni kell. De ahhoz, hogy a világpolitika színpadán valaki olyan lépésre szánja el magát, mint amilyenre például most ők, ahhoz valahol mégiscsak őrültnek kellett lenni. Mint ahogy persze ahhoz is, hogy valaki megtámadja Ukrajnát, és emberek százezreit küldje a halálba. Az észszerű és értelmes emberek megelégedtek volna a gondolkodással. A kávé kihűlt, mert a 80 felett járó amerikai elnök a történelem önmagát ismétlő körforgásán tűnődött. Lassan már két órát töltött Emmanuel Macronnal, de neki olyba tűnt, mintha egy száz évvel ezelőtti francia miniszterelnökkel George Clemenceauval ebédelt volna. Az első világháborút részben kirobbantó, aztán azt a verszályi békeszerződéssel lezáró Clemenceau ugyanolyan fiatalon lett miniszterelnök, mint Macron, 45 évesen. És ugyanolyan kiábrándult, csalódott ember volt már akkor, mint a tehetetlenségét energikussággal és gőggel leplező Emmanuel Macron most. Valahol ugyanolyanok vagyunk mind, gondolta Joe Biden. Clemenceau, Macron, Putin. De talán én is. Csak az áldozatok száma különbözik. Mire a világ korrupt, gátlástalan taposásában, a médiakorszak hazudozásában felverekedjük magunkat a rendszer tetejére, mire sorra kerülünk, egyetlen álmunk maradt csupán, egy dologban hiszünk már csak, az országunkban. Azzal láthatjuk magunkat, és persze a külvilágot is, hogy amit teszünk, azt a közjóért tesszük, vagyis az országunkért. Ez hajt minket, ennek az illúziója. Hogy az országunkkal jót teszünk, értsünk az országon bármit is. Mert az emberekből addigra már rég kiábrándultunk. Klamanszóról azt mondták, hogy már fiatalon sem voltak illúziói, viszont volt egy ábrándja. Franciaország. Trianonban szétdarabolta Közép-Európát, Ausztriát és Magyarországot, hogy egyben tartsa Franciaországot. Hát mi akkor most szétdaraboljuk Oroszországot, hogy egyben tartsuk a nyugatot. Súlyos és könyörtelen döntés volt, de Joe Biden hitt benne. Az emberekben már nem, mert annyi csalódás érte, de a nyugatban igen. Nyolcan felett már csak ez maradt neki, ez az ábránd, a nyugati civilizáció megmentése. Meg volt róla győződve, hogy Putyint azért kell megbuktatnia, mert a nyugati világ egyébként ketté szakadna. Európa eltávolodna Amerikától, és a kínai orosz szuperkontinens harmadik részévé válna. Látott ő már mindent. Felnőtt volt, amikor lelőtték kennedy -t. Az amerikai szenátus külpolitikai bizottságának elnökeként a kulisszák mögül figyelt háborúkat, putcsokat, árulásokat, korrupciót, tíz és százezrek halálát. Hát most majd ezt elnökként. A terv ráadásul tetszett is neki. Kezdett hinni benne. Alaposan átgondolták ezek a hazárjátékosok, Ez volt a véleménye. Aggájai persze voltak, de mégis kivitelezhetőnek tűnt. Működhetett. Egyetlen dolog látszott csak bizonytalannak, az orosz hadsereg szerepe. Miért gondolja itt mindenki azt, hogy önmaguktól nem indítanának putcsot Putyin ellen, viszont ha valaki más kirobbantaná, ha kitörne ellene a lázadás, vagy valami hasonló, ha lenne kezdőlökés, ami elindítja a lavinát, akkor nem avatkoznának be, és a partvonalról néznék Putyin bukását. Nem segítenének neki, nem mentenék meg. Miért? Miért nem tennének semmit? Tette fel végül a kérdést Joe Biden, és a kihűlt kávéja után nyúlt. Valójában nem kívánta már, nem volt koffeinre szüksége, de meg akart mozdulni, mert a rászegeződő tekintetekből érezte, észrevették, hogy elkalandoztak a gondolatai. A fényes frakba öltözött pincér a halványkék virágokkal hímzett terítőről, épp egy mobiltelefon méretű ezüst lapátkára söpörte a morzsákat. Emmanuel Macron magabiztosan ült Joe Bidennel szemben, és követte az amerikai elnök tekintetét, aki most a francia szolgálat vezetőjére nézett. A szalomban Bidentől jobbra ott ült a CIA igazgatója is, de az ő véleményét már ismerte. Most inkább Bernár emilyére volt kíváncsi. A dgs 66 éves igazgatója egyáltalán nem úgy nézett ki, mint amilyennek a kémfőnököket képzelik az emberek. Keretnélküli szemüvegben, élesen elválasztott frizurával, fényes hajjal, csíkos, fekete öltönyben inkább emlékeztetett egy német nagyvállalat főkönyvelőjére, Semmint a pucs szervezést afrikai banánköztársaságokban elsajátító francia titkosszolgálat fejére. <hört> hát nézze elnök úr, szólalt meg torkát közörülve Bernard Emié, olyan hangsúlyjal, mintha csak egy képzeletbeli berlini felügyelőbizottsági ülésen tájékoztatná az igazgatóság elnökét a tavalyi bevételekről, azok sarok számairól. Lista szerű precizitással. Először is. A KGB soraiból kiemelkedő és a hatalmat ravaszgátlástalansággal megszerző Vladimir Putyin az elmúlt években lefejezte az orosz hadsereg hozzáértő vezetését. Félelmében tegyük hozzá. Nehogy Pucs törjön ki ellene. Ennek következményeit láttuk Ukrajnában a háború elején, az ottani orosz katonai dilettantizmusban. A kommunizmus idején ugyanis, amikor az oroszok gyarmatbirodalmat építettek, és hadsereggel szálltak meg országokat, a katonaság irányítói voltak a legerősebb emberek a Szovjetunióban. Onnan jöttek az ország vezetői, stálin, Hruscsov, Brezhnev és a többiek. Aki nem közülük való volt, és valami olyat tett, ami nem tetszett a hadseregnek, például Gorbacsov, az ellen pucsot hajtottak végre. Gorbacsov esetében 1991-ben sikertelenül, de ezt az elnök úr pontosan tudja, hiszen többször is találkozott az egykori orosz párt főtitkárral. Bernár Émié kis szünetet tartott – Veszje a jól értesült célzást az amerikai elnök, de mivel Joe Biden arcán semmilyen reakciót nem észlelt, így a tekintetét Macron felé fordította, aki bátorítólag bólintott, mintha csak azt akarná mondani, hogy ne zavartassa magát, folytassa. Az amerikai elnök már csak ilyen, szenftelen, arcmimika nélküli, lelassult ember, de azért figyel, nyugalom. Putin tehát, amikor megerősítette a hatalmát, egyesével eltávolította az orosz hadsereg képzett és elszánt vezetőit, az afgán és szír háborúkban edződött kőkemény figurákat. Végül 2012-ben kinevezte a hadügyminisztérium élére régi cimboráját, egy megbízható mérnökembert Szibériából. Vele azóta is szeret medvére és farkasokra vadászni annak szülőföldjén, Dél-Szibériában. Napokra eltűnik a távol-keleti erdőségekben. Mesztelen felsőtesten lovagol a szibériai folyókban. Furcsa pár ők ketten, Szergej Sojgu és Vladimir Putyin. Az igazi szilovikok, ahogy oroszul hívják a vasakaratú erős embereket Putyin környezetében. Nagy részük tagja az orosz hírszerzés valamelyik fegyveres testületének. Solygú volt az, akinek a fejét, vagyis hát a leváltását Yevgenyi Prigozsin a Wagner zsoldosok lázadásakor követelte. A francia szolgálat vezetője megint szünetet tartott, de ezúttal nem nézett Macronra, a tekintete maradt Joe Bidenen, akinek az arcán enyhe mosoly futott végig, mert eszébe jutottak azok a fotók, amelyeken a 70 felett járó orosz elnök macsó cowboy figurát alakít, Patakokban lovagol, horgászik és rénszarvasokat simogat. Sojgu hűséges Putyinhoz, és eltávolít mindenkit a hadsereg éléről, aki veszélyes lehetne. Az ukrajnai támadás előtt az ezredesek 80%-át lecserélte, az őrnagyoknak pedig a kétharmadát. A vezérkarból kiinduló pucsra tehát ne számítsunk. A második vonal viszont elégedetlen. Hiszen Putyin és a hadügyminisztérium dilettáns vezetése Ukrajnában őket küldi értelmetlenül a halálba. Pontosabban nekik kell az embereiket a halálba küldeniük. A húsdarálóba, a dezertáló kis katonákat kivégezni, a roham közben visszafordulókat hátba lőni. A felszerelés rossz. A katonai hírszerzés csapnivaló. Szinte már mindenkit összeszedtek Oroszországban, aki nem orosz, hanem valamelyik nemzetiséghez tartozik, és behajították a sáros ukrán lövészárkokba. Tatárokat, baskírokat, jakutokat, burjátokat, oszéteket, mindenkit. Most már a felszabadított kelet-ukrajnai területeken is sorozniuk kell, és onnan is a halálos cséphadaróba küldik az embereket. Pedig a siker propaganda szerint épp most menekítették ki őket az ukrán náci karmaiból. De hát Moszkvából és Szent Putyin már nem mert több fiatalt Ukrajnába vezényelni, mert fél a népharaktól. Ráadásul lassan nincs is kit, mert az iskolázott oroszok százezer számra szöktek el az országból, ugyanúgy, mint egykor az amerikai fiatalok is a vietnámi sorozás elől. Megint szünet? Megint egy célzás, de Joe Biden arca megint reszeléstelen maradt. Nem régiben már kénytelenek voltak lezárni a határt a megszállt területek és Oroszország között is, hogy az ottani férfiak nem menekülhessenek el, hogy ne tudjanak valahol elbújni a háború, vagyis a halál elől. Egy szóval, elnök úr, minden hírszerzési adatunk azt erősíti, ha valakik megpróbálnák Putyint elmozdítani a helyéről, akkor a katonaságot nem lehetne mozgósítani a védelmében. Hagynák megbukni. A legjobb esetben nem történne semmi, a legrosszabban pedig a hadseregen belül lenne egy mini puccs, és Sojgu meg a haverjai, a dilettáns mérnökök és közgazdászok mennének Ratatouille-ba, a lecsóba, már elnézést a francia kifejezésért. Főbelülnék őket mind. Nem hangzott rosszul. Pontosabban, meggyőzően hangzott. És az oligarchák? Velük mi van? Őket mennyire lehet Putyin ellen fordítani? kérdezte Joe Biden óvatlanul. Óvatlanul abban az értelemben, hogy egyértelmű, gyors és minden kétséget kizáró, szinte magától értetődő választ kapott. Pont olyan rezzenéstelen arcú, könyörtelen választ, mint amilyen egy könyvelőtől elvárható, azaz egy könyvelőnek kinéző, jéghidegen kalkuláló hazárdjátékostól, aki már szintén kiábrándult mindenkiből, csak a hazájából nem. Azok közül néhányat nekünk kell majd fejbelőnünk, elnök úr, mondta kimért tényszerűséggel, a francia titkos szolgálat vezetője.